Чабанець. Був собі чабанець, та такий, що ще з малку все вівці пас більш нічого не знав. От раз і випав у нього з неба камінь у вісім пудів. То він було усе грається тим каменем. Оце причепить до батога, та як кине угору, а сам спати ляже на цілий день. Прокинеться, аж ось і камінь летить, та як упаде, то так було у землю і вгрузне. А то візьме, поки не серед степу сіряг, тим каменем навалить, то хай там три чоловіки або й більш, а не візьмуть. Мати його було лає. Що ти, дурний, тягаєшся з такою каменюкою, ще підірвешся. А йому й байдуже, катає, та й катає той камінь. От до того царя, що в його царстві той чабанець був, та став підступати під город змій. Пудів по тридцять каміння перевертає, кидає та дворець собі будує і вимагає, щоб той цар за нього свою точку віддав. Цар перелякався, давай засилати скрізь по царству, по волосях, чи не найдеться де такий богатир, щоб того змія знищив. Шукали-шукали, не знаходиться. А той чаванець прочув та й похвалився. «Та я б того змія батогом забив». Він, може, сказав на глум, а люди взяли на ум. Донесли царєві у вуха, то й вимагає, щоб він прийшов. От приступив він до царя. Цар подивився, що він такий малий, та й каже. «Що ти кажеш? О? Ти ще молодий!» «Нічого!» – каже хлоп'я. Ну, ото дає йому цар два полки солдатів. Полк співаків і полк музикантів. Чабанець вийшов до тих солдатів, та як скомандував, то неначе він уже років двадцять у війську служив. Тоді цар тільки руками сплеснув. От, не доходячи за скільки там гін до того змія, кида чабанець свої полки і наказує. Дивіться ж, як із зміївого двірця з труби піде дим, то я його побив, а як піде полум'я, то він мене. Покинув те військо, а сам пішов. А той змій та такий був сильний, що загони до себе не підпускає, так диханням і побиває. От як забачив Зміча банця, зараз дмухнув, аж ні, той і не зворухнеться. Ну, за чим добрий молодець зайшов? Чи будем битись, чи миритись? Не з тим добрий молодець ходить, щоб миритися, а з тим, щоб битися. Та ти піди ще три роки погуляй, я туди й приходь Ні, я вже гуляв А чим ти мене будеш бити? Оцим батогом. А у нього батіг там, може, ну з цілої волячої шкури сплетений І камінь той на кінці прив'язаний <гум> Ну, бий мене Ні, бий ти мене попереду Бо зміє меч на трисажній залізний чи стальний, як ударить від чабанця ним, так меч на шматки і розкочився. Держись же, тепер я ударю. Як шмагоне його тим камінцем, змій тут і розпластався, і дим пішов у трубу. Тут військо таке раде, музиканти співають, співаки співають. Цар чабанця зустрічає, бере зара за руку, веде у дворець, та й віддав цар за нього дочку. Побудував їм дворець, і живуть вони собі, живуть і добра поживають.